Parlem de lletres. Doncs continuem amb la nostra secció de llibres i aquesta setmana més que mai doncs, tenim molta oferta perquè ja sabeu que és la setmana de Sant Jordi i per tant els llibres són els protagonistes. Dolors, Sàrries, moltes gràcies. <laughs> Molt bon dia. Molt bon dia. I també moltes gràcies per venir. Exacte, eh? moltes gràcies. No sabran mai... Llibres i roses, eh? Llibres i roses, però... I roses, eh? Una... Cal que diguem, eh? Sí, les dues coses ens Exactament. agraden. Però, a més, una, una, un any complicat, en aquest molt, sentit. Mol Veurem com, com anirà aquest dissabte. S'haurà de, clar... una... de fer balanç, perquè el sí. gremi del llibreter ja ho ha preparat una mica... Com que sabem que cau en festiu, que és dissabte, i que, a més, hi ja aquesta Setmana Santa, que la gent marxa... Uh -huh. El gremi de llibreters doncs, s'ha proposat durant tota la setmana anar venint els llibres. Home, de fet, la setmana passada ja s'han fet activitats mm. per, per tal de mantenir el caliu i de fer les vendes prèviament. Uh, tots hi estem participant, però clar, veurem què passarà perquè la gent, uh, si marxa dijous uh, i no torna fins dilluns... Jo crec que serà un dia que era molt, molt estranger, molt, molt, molta gent de fora, que no són gent, penso jo, per comprar llibres. Una rosa potser sí, no? Rosa sí, però jo crec que el llibre és... A veure, el turiste nacional potser sí, però potser també ens dedicarem més a llibre en castellà. A llibre en català no sé jo, eh? Però bueno, haurem de veure com... com... Siguem optimistes. Sí, de moment eh? és veritat que això que, que diu la gent no? que home, si ho hem regalat cada any aquest any, doncs potser el comprarem a Berga en lloc de comprar-lo a Barcelona o sí, potser en lloc sí. de comprar-lo a Tiana el comprarem a la Vall d'Aran, sí. no sé. O es comprarà aquesta setmana però, tota la setmana. Exacte, però home... Mm... Home, jo penso que sí, que, que, es, que, es, que es compraran llibres, però l'intent de canviar-ho, com es va dir en un principi, de canviar-ho un altre dia, mm. eh, sabeu que un any es va fer i va ser un fracàs absolut que Sant Jordi normal. és el 23 sí. per tant, s'ha de ser el 23 no juguem en amb fe... les tradicions no? exacte, no, <ríe> no les movem. no les movem. jo espero que vagi bé, ja, ja us ho diré ja ho direm, aviam ja, ja. les xifres després quan sí. fem un post Sant Jordi ja veurem... de altres maneres penseu una cosa que no solament és Sant Jordi, és la crisi eh? vull dir que, és que aquest any s'ajunten dues coses tampoc és que es venguin tants llibres vull dir, mm. es nota, eh? es nota moltíssim Bé, doncs esperem que vaig ha tingut optimisme. Has de llibres? Nosaltres venim i venim bé. Sí? De nivell. He pensat en coses. No esperaven menys de tot, eh? Mmm, comprem pocs llibres bé, doncs comprem uns bons. En lloc que compren tres o quatre, potser comprem-ne algun, us porto els preus perquè no us asbereu. Ah, sí, que hi anem preparats, no? Ving preparada amb uns quants llibres que jo considero que són llibres macros. Llibres que evidentment són els que m'he posat dio com a deures per anar llegint algun d'ells, altres no, però jo us els recomano perquè aquí hem de recomanar llibres a gustos de tothom. Eh? O sigui que allò que tenim en compte, com, com deies, que d'entrada no els has llegit tots, sinó no, que fem no, no, no. recomanacions. Exacte, fem recomanacions i us en faré cinc cèntims de cada llibre per si us agrada el tema, perquè us porto ficció en català, ficció en castellà, no ficció en català i no ficció en castellà. Per vinga. tant, hi ha llibres per tots els gustos i totes les llengües. Eh? Doncs vinga, va, comencem. Mira, començo amb un llibre d'una escriptora, que aquest sí que me'l llegiré, eh? que és de la uh, Sílvia Alcántara, que tots sabem que he tingut un gran èxit en Oló de Colònia, i ara amb el llibre segon, que és La casa cantonera. Uh, per tant, com que no sé uh, què tal és per, per mutu propi, o sigui que us puc dir que tota la informació que he buscat de tots els llibres, en principi els que us he portat, les crítiques són excel·lents. Per uh -huh. tant, he descartat allò que tinc jo a vegades, aquelles rauxes de llibres que no m'agraden. No. Porto llibres que en les crítiques he deixat molt bones. Aquesta, la Sílvia, uh, de la Sílvia Alcántara, la Casa Cantonera, és d'edicions de 1984, com l'altre llibre, i el preu és 15 euros. Uh -huh. Uh, us explico cinc cèntims de què va uh, és una casa de poble que està a punt de desaparèixer perquè la tiren les màquines a terra i allà hi ha viscut una senyora que es diu la Vicenta la boja dels gossos, tenia de mal nom i és uh, l'última persona que, que ha estat aquí però 25 anys enrere la filla d'aquesta senyora, la filla gran uh, va fugir del poble i no hi ha tornat mai més és a dir, 25 anys no ha tornat a veure la seva mare hi ha un secret, es veu ignominiós entre la mare i la filla Uh, tan poderosos aquest secret que les ha allunyades tants anys, 25 anys però amb la mort de la mare uh, han de tornar aquesta filla i l'altra que són germanes, i llavors tornen a aquesta casa, que és la casa cantonera que porta el títol uh, precisament per això és una casa cantonera, per fer-se amb alguns objectes doncs, que tenien allà, que eren d'elles de quan eren petites i de la mare mm. i llavors, doncs, uh, aquí a través del, del desenvolupament del llibre es va veure la gelosia que havia entre la mare i la filla, hi ha un adulteri pel mig el suïcidi d'un home, la mort Mor no tot accidental d'un altre, l'odi entre les dues germanes que va sortint és a dir, que pel que veig és una novel·la on les dones són les protagonistes, bàsicament. I a més, dones dins d'una mateixa família. una mateixa família. I en una situació que molta gent haurà viscut, que és que quan una persona important de la família mor i, i doncs vas a casa d'aquella persona, has de recollir, recolectar, guardar, encaixar, totes... A, Surten a moltes seu... coses. Surten moltes coses. Perquè l'emoció es barreja, doncs, amb el passat, és el moment de recordar i m'imagino que és el, el treball que he fet la Sílvia Alcantara, perquè diu que Eh, doncs tant bo és per l'estil, per la llengua, com el fet de, dels motius no? que, va que va trobant i que van sorgint a mesura que va desenvolupant la història. Per tant, aquesta és la nostra primera recomanació de ficció en català. La eh? Casa Cantonera. Cotonera. La Casa Cantonera, edicions, de 1984. Molt bé. Uh, comença, Ara hem amb començat una stranger, amb una novel·la. Amb una altra novel·la d'un escriptor que m'hi molt, que és Eliak McEwan, eh, que es diu Solar. Aquest sí que us dic jo, que el penso llegir, però ja més d'aquests llibres, és a dir, aquest és el que em regalaré jo no, per Sant no Jordi. Que no et pots resistir, no? no? No, jo crec que és un, és un personatge interessantíssim. És veritat que aquesta és la, una altra de les tradicions, regalar-se un mateix jo llibre. Sí. perquè llavors saps no. segur que te'ls regales Aquell el que t'agrada. Aquest l'encerta, segur. I, i, i, I que no, no t'equivoques. Clar. Està publicat per Anagrama i es, dic, es diu Solar i val, aquest és un mica més caret, 29,45 euros. Mm. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do els regales Déu que, que et fas, eh? Sí, però bé, ja dic, me'n fa un i valdrà la pena pensem. jo crec que sí, jo crec que sí perquè també l'han deixada molt bé la novel·la uh, de què va? Doncs, uh, la novel·la parla d'un tal un, el protagonista es diu Michael Beard que és un físic que ha tingut el Premi Nobel A llavors aquest senyor ara ja té una miqueta més de 50 anys no gaire més i pràcticament no fa gran cosa uh, és un buròcrata i es dedica a ser director d'un institut d'energies renovables mm. està casat per cinquena vegada o sigui, per cinquè matrimoni quina activitat quina tu. Amb una tal Patrís que té uns 19 anys menys que ell, eh? Jove. Ja passa. Però llavors què passa? Que ell, aquest físic, resulta que té una aventura amb una matemàtica. Hmm. i la seva dona se n'entera. Però en lloc de reaccionar malament, que la dona es posa eufòrica i diu «Ah, molt bé, tu has tingut aventura amb aquesta? Doncs molt bé, mira, jo ara em canvio d'habitació, poso una habitació pel meu compte i la dona va i s'entén amb la persona que els està rehabilita, rehabilitant la casa». O sigui que ella té... ja en tenia ganes. Exacte, i amb un tio que té 20 anys menys que el marit, <ríe> Clar, saps? Ja, ja en tenia ganes. O sigui ganes. que, escolta, eh, es veu que els dos, això l'home doncs, el, el pateix, el, el fa estar malament i, i bueno, eh, es va desenvolupant i explicant aquestes aquesta relació a tres bandes, fins que un bon dia, un becari d'aquest institut, on ell és el director, que és un becari que diguéssim que és un home enèrgic i amb ganes de fer coses, no com ell, que està ja a mitja apalancat, doncs coneix a la, a la dona, la Patrís, no? uh -huh. i llavors eh, s'emboliquen tots dos, també, és a dir, la Patrís, que és el que no para, s'embolica amb aquest eh, personatge que és bastant ambiciós, total, que al final la novel·la es, es veu que es converteix en una gran comèdia d'enredo, de, diguéssim, oh, i amb un cadàver inclòs. Per tant, Hi ha o sigui, sí, que és una tragicomèdia que mm. promet ser molt divertida, amb l'estil que té Aliak McEwan, que es diu Solar, que jo considero que és un escriptor genial, dels millors que tenim últimament. O sigui per tant, aquesta la molt farem distreta, al programa no? i la llegem. Segur. Eh? I bona, bona literatura. Eh? Uh -huh. uh, després, us volia recomanar en castellà un llibre de ficció que és el Premi Nadal 2011, que és de l'Alicia Jiménez Barlet i es diu D'on nadie te encuentre. De l'Alicia hem parlat d'alguns llibres eh, d'ella de la saga de novel·la negra, uh -huh. però aquesta no és novel·la negra. Eh? I re repeteixo que és el Premi Nadal 2011. El, el llibre va eh, d'un psiquiatre de la Sorbona, que està especialitzat en ments criminals, que viatja a Barcelona i se situa a l'any 56. Bon any, eh? És una bona acollita. Sí? D'on es fe? Sí. <ríe> D'on es fe? L'any del Miguel Bosé, per exemple, jo s'ha de dir que Deixa. ell té una cançó t'ho fa, fas venir bé eh? sí, sí. i a la meva, clar va... si no no m'hi ficaria <ríe> doncs això passa en aquella època i aquest psiquiatre que ve a Barcelona vol realitzar un estudi sobre el cas d'una dona que es deia Teresa Pla Messeguer que s'anomenava la pastora i era una dona que estava acusada de 20 morts ostres, Allà, llavors, 20 morts? de 20 morts es tracta dels maquis, eh, del maquis més buscat per la Guàrdia Civil. I aquesta dona s'ha convertit en una llegenda popular perquè segueix lliure i no l'han pogut mai detenir. I llavors, aquest llibre parla eh, de, és una novel·la, doncs, eh, de tota la investigació que fa aquest psiquiatre amb un, una persona de la Guàrdia Civil que amb ell busquen aquesta persona. És a dir, perquè ell no solament vol tenir notícies d'aquesta dona, sinó que vol entrevistar-se amb ella. I llavors, és, eh, surt, surt un munt de coses sobre doncs, la part de, de, de la Guerra Civil, dels guerrilles de, llest, de com es vivia, de la fugida d'un mateix, eh, ho fa extensible a, a més situacions que la pròpia guerra. Jo, alguna persona que ha parlat amb ells, m'han dit que el llibre no és el que s'esperaven, però, a veure, jo és que, com que no l'he llegit, també vull dir-vos una cosa, i alguna altra vegada ho he dit al programa. L'Alícia, ella mateix m'hi ha dit que que clar, velles s'identifiquen només amb novel·la negra. Llavors sí. sembla que només l'enmarquin i l'enquadrin amb novel·la negra. O sigui, amb... que, que a vegades quan agafen un llibre seu ja donen per fet que serà novela negra, Clar, i no? com qui veus que al principi doncs, és un psiquiatre que ve per investigar una dona que està cosant vint morts, ja pensa està. que és un assassina, no veu que és una cosa de la guerra. Ells ja. quan menen aquest tema diuen ai, saps? On t'esticat, no? Sí, i no, potser no identifiquen a l'escriptora amb, mm. amb un altre gènere literari, però jo crec que s'ha donat una oportunitat perquè si ella és bona escriptora d'una manera, jo crec que també és d'una altra o pot ser-ho. Per tant, és un llibre recomanat i més sent al Premi Nadal. Eh? I com tu dius, doncs eh, ens hem de, ho hem de provar, no? Jo trobo que sí. Perquè a més jo crec que Sant Jordi és una cita, una època de l'any, molt donada a arriscar-te amb les lectures. Home, tant! De dir... Doncs Eres mira, no és per Sant Jordi que no m'esperava. de dir, mira, les veis allà i de què va? Pues mira, la i dius, "Ostres, no m'ho pensava" i en canvi que llibre me va satisfé. I sobretot doncs. també pels regals, no? Perquè, clar, doncs si tens sort, reps regals de... Exacte, si de llibres. Si tens sort i, i, sí, eh, molta sort, que diem, llibre i rosa. Exacte, ho rep repetir o, per si. Seguir... roses i no llibre o moltes o, coses. O tot. Nosaltres Vai, no hem de tenen, pensar que tindrem de tot. Ens agrada de tot. <ríe> de tot. Però vaja, que, que això que és moment per arriscar-se i per allar-hi sí, una Sí, a més jo no sé, tot. però cada persona que tu coneixes, penses un tipus de llibre sí, determinat. Sí. I, I és bo tenir diferents estils de, de literatura perquè tu, tu saps que hi ha gent que a millor els agrada l'assaig, o hi ha gent que li agrada la biografia, hi ha gent que li agrada la novel·la negra, hi ha gent que li agrada no sé, la novel·la històrica. Doncs jo crec que has de tenir una mica una visió global i regalar no el que tu t'agrada el dia de Sant Jordi, uh -huh. sinó regalar el que que aquesta persona us li pot Bé, a eh? mi m'agrada d'aquest consell, perquè sí. això de que regalin... És que a mi m'ha encantat aquest llibre. Bueno, Molt bé, però eh? i mi. Clar, eh? me'n regales les les... a mi, doncs ah. pensa una mica en els meus gustos, ah. no? Però bueno... Sí. Que, que també s'accepten allò de és que uh, aquell llibre m'ha encantat te l'has de llegir. Sí, home, si és un llibre com sí. aquest que jo us... Uh, Me'n recordo que us han aconsellat alguns que he dit que aquest llibre és fantàstic, I, i, i el vols que aquella persona llegeixi, però jo també penso que diré, ostres, aquesta persona potser, per no. Molt neix, potser no és l'estil que amb ella li va, no? Mm. Vull dir, pensem una miqueta amb l'altra persona. Molt bé. Ara entro en un llibre que és difícil de regalar perquè la gent es pot, es pot, eh, pot agafar malament que és ah, sí? tota la sèrie dels llibres del Dukan, del mètode Dukan eh, d'adelgazar ràpidament. Però és que el porto perquè aquest llibre ha sigut una febre, és a dir, aquest sí. senyor tret des del primer, el Método Dukan, el Método Dukan Ilustrado como adelgazar rapidamente, eh, les recetas del Método Dukan, és Mira. a dir, tots els llibres d'aquest senyor, en concret aquest, que és l'últim, el Método Dukan Ilustrado, val 22 euros, eh, és de RBA. però és que el curiós d'aquesta dieta, mmm, que és una dieta base a base de proteïnes, a veure, jo he parlat amb gent que l'ha feta. Hmm. Realment és espectacular. Però a mi el que em va cridar l'atenció va ser una entrevista que vaig llegir amb aquest senyor i vaig pensar, és tan racional el que diu, vull dir que aquest senyor, us porto perquè inclús el que he portat és un fragment de l'entrevista, perquè aquest senyor no era un dietista, és, és un metge, sembla que és un biòleg i un químic, oh. però no era dietista. Llavors li van preguntar mm, com va ser que ell va sorgir aquesta dieta que ha tingut tant èxit allant del món. I ell diu que va tenir una vegada un pacient de, de, de, de la seva especialitat que li va dir, mira, t'hauries primar, li va dir ella amb el seu pacient. I l'altre diu, mira, diu, faré el règim que em diguis, diu treu-me el que vulguis, que ho faré, però no em treguis la carn. Diu, llavors això em va fer pensar. I li vaig dir, mira, menja carn durant cinc dies beu molta aigua i torna d'aquí cinc dies. I diu que al cap de cinc dies havia perdut cinc quilos. Toma! Aquesta persona. Llavors això ell va investigar... I que, va veure ara se'n parla molt, com tu dius, d'això, eh? De, de les de, proteïnes. Però, però també és el que diu aquest home, no? Que, que aquesta intensitat de dir només cinc dies menjar només carn és cinc dies, no menjar... No, exacte, o sigui, No que, totalment ell, menjant això, ell eh? Ell, jo pel que he llegit, o sigui, ell va incorporant això, diguéssim, el primer, ell diu que el règim té tres pilars. El primer són 100 aliments que pots menjar, 72 d'origen animal basat sobretot en proteïnes uh -huh. eh? i 28 verdures que pots menjar. Però eh, a la gent els hi dona... Ah, i després hi ha el salvado de avena, que és una cosa que ell ha incorporat a la dieta i diu que això va molt bé per tot, pel trànsit intestinal, per, per tot. Vull dir que ell considera que això és la base de la seva dieta. I llavors diu que mm, tu primer passes una etapa de xoc, diguéssim, que menges només carn, però després diu que ja pots començar a incloure les verdures i després la tercera o la quarta fase que simplement doncs, ja és de manteniment. Eh? i que, bueno, pues, potser pots menjar de tot, però un altre dia pues, t'has de mantenir, uh -huh. però que no és gens dur, és a dir, i és espectacular el resultat. Home, perquè no... menges consistent, o sigui, que sí, dius, però passar no gana, gana no, no em passes. No, perquè potser no pots menjar, què diré jo, no sé, sol molt fumat, uh -huh. uh, bistecs, però millor no pots menjar pasta, clar. Val? no pots menjar drets de carboni, per però en pots menjar tant no, com vulguis. Sí, sí. durant Iig, cinc dies. Sí, t'ho pots fer. Eh? i llavors, i molta aigua, no pots beure alcohol, per exemple, però després ja pots incorporar les verdures, uh -huh. 20, 28 verdures, vull dir que pràcticament totes, no? Sí. Em sembla que el que no pots menjar, la millor, són patates, i els drets de carboni, bàsicament, uh -huh. eh? Mira, s'han venut un milió cent mil exemplars d'aquest llibre. N'hi eh? ha tres, no?, com dius? ja o sigui, ha tres, sembla que hi ha. o sigui que jo crec que és un llibre recomanable, sobretot per les vendes, i perquè és eficaç, i perquè aquest senyor, ja et dic, té un sentit comú quan al sents parlar, que és que fa, fa gràcia, no? Però com tu dius, que anem a un compte que li regalem. Sí, perquè ja ho sigui, què passa? Que m'ha regalat això que m'has dit sí, a mi? L'has que... regalar a no. algú que Home. saps que ho està provant exacte, o que saps que, que ja t'ho ha, si ha dit. O parlar i dius, va, ara és el moment. Clar, eh, sí, però no... si no, no, no us aconselleu que el regaleu. Eh? Perquè poden haver-hi reaccions adverses. Sí, exacte. Continuo. Un altre que m'ha fet molta gràcia el títol i és si tu em dius vine, ho deixo tot, Ai, però digue'm vine. Eh? Ai, sí? de l'Albert la Espinosa. Que l'Audi s'ha anunciat sí, segurament per sí, sí. molts autobusos sí. i per tot arreu. A plaça Genès val 15,90 euros, és a dir, 16, per dir-ho així. Hmm. Això és la història d'un home abandonat per la seva parella que reviu la seva infància per tal de trobar-se a ell. Eh? O sigui, ell vol trobar-se, però ella, la seva feina és buscar gent que ha desaparegut. No? Ah. O sigui, s'ha de buscar amb ell mateix, però a la vegada busca gent. Llavors, es dedica a buscar sobretot nens desapareguts. I al mateix moment que la seva parella fa les maletes per deixar-lo, rep una trucada de telèfon d'un pare desesperat que li demana ajuda. I llavors aquest, eh, aquest cas el conduirà a la illa de Capri, on li vindran records de la seva infantesa i de dos personatges que el van marcar per sempre. El retrobar-se amb el seu pesat eh, portarà a aquest protagonista a reflexionar sobre la seva vida, sobre la història d'amor amb la seva parella i sobre les coses que a la vida importen de debò. O sigui que és I molt nivell... a la línia de l'Albert Espinosa, eh? perquè o sigui, sí. heu de pensar molt allò en la filosofia positiva, en una visió optimista de, de tot vida. plegat. Sí, o sigui, sí, sí, sí. sí. Per tant... ha, No ho dic perquè n'hi ha alguns que tampoc no els hi agrada massa aquesta qüestió tan, tant tan, tan positiva a l'extrem. Ja, però no? No? no ens aniria bé, ara, una sí. mica de dosi d'Espinosa? No, sí, jo eh? dic que sí, per però jo també dic que ho sàpiguen, que és el sí. lloc positiu a l'extrem. Doncs, vinga, pels que són una mica pessimistes, ens hi una injecció d'optimisme. D'optimisme, eh? Que agafin l'estimosa. I a més, eh? com, dius, com dius el títol, molt suggerent, eh? Sí, si tu em dius vine, ho deixo tot. Però digue'm vine. <laughs> el subtítol Ai, aquest, eh? Ha trobat divertidíssim, sí. <laughs> Després, us he de recomanar, evidentment, el Premi Sant Jordi. Uh -huh. El Premi Sant Jordi, que és l'home de la maleta, del Ramon Solsona, Uh, aquest llibre té 296 pàgines i val 20 euros. L'argument és uh, un antic músic d'orquestra de ball decideix un dia fa la maleta i viure un mes a, cada, a casa de cadascuna de les seves tres filles. Ah. Jo les tres històries, com que les he vistes, he, ah, vist sí? Famílies, sí, he vist famílies que tenien 3 i 4 fills i que el pare... Bé, bueno, a mi se'm feia molt difícil d'entendre, eh? també ho he de dir. Però que veia que cada mes feia la maleta i se'n anava... Doncs, avui aquest mes, de... mi, sí. aquest mes em toca a mi. que toca a I jo sempre això em trencava el cor, perquè pensava, ostres, mm. que dur ha de ser, no? no tenir casa, després d'haver educat amb aquesta gent. Bé, doncs explica aquesta història. L'home és un supervivent, un individualista, un murri que sempre ha anat a la seva, però ara se sorprèn de la vida, esclar, les filles són molt més joves, tenen un altre model de família, per tant, quan viu a cada filla, va veient els diferents models de família que a cada cadascú té la seva manera de veure les Clar, coses. No? i a més a més doncs, el jovent viu molt més de pressa, que no pas a la gent gran, que uh -huh. la vida sembla que hagi de passar més a poc a poc, està descol·locat, però és un gat vell, eh? i llavors fa una crònica divertida i sense manies del que passa al seu voltant i del que va veient a casa de cadascuna de les seves filles. O sigui que jo crec que... Ah, també s'ha de dir que a la maleta que aquest home arrossega, perquè es diu l'home de la maleta, arrossega una, una ferida d'infantesa, que no direm, i que quan intenta curar-la, una situació imprevista li capgira la vida. Sembra va? interessant eh, aquest llibre, si sí, més no, la situació de <coughs> és un llibre que ha creat polèmica. Per què han sorgit crítiques de les llogues bandes? Perquè aquest senyor ha volgut recrear, amb els diàlegs de les, dels protagonistes, ha volgut recrear-los exactament eh, amb la incorrecció a l'hora d'escriure, ah. oral. I llavors se li ha criticat i se li ha dit home, m, no tenies perquè arribar fins en aquest extrem d'incorreccions. I, I ell, doncs, manté que sí, que ell I això ha generat bastanta polèmica, que si es busqui per internet m, hi ha gent que li ha criticat molt. Per tant, també és un llibre polèmic, que val la pena llegir-lo, veure... I, I tu què n'opines des d'aquest punt de vista de lingüista, de, de treballadora de llengua? Mm, jo he llegit alguns fragments d'aquests on eren criticats i penso que a vegades has tirat massa. Has tirat massa. Jo penso que no cal arribar fins a aquest extrem és a dir, sí que un ha de ser versemblant, els diàlegs entre les persones però tampoc cal arribar a extrems perquè eh, quan ho vols fer tan extrem tan extrem, el que passa és que no sempre cobreixes tots els flancs i llavors te n'adones que dius una sèrie de localismes, una sèrie de barbarismes i en canvi d'altres els dius en plan molt culte mm. i llavors es nota molt el contrast Clar. i en canvi si no es tires tant i ho fas més normalet, encara que se en escapin alguns ja ho preveus mm. jo penso que aquí hi ha hagut una mica de, de falla però a veure, però vaja, això s'ha de la història lingüfica en orgullanta, sí. eh. Després un altre llibre que és del Xufoll Llorenç, Mar de foc, es diu, també és de Plaça Janés, 22 amb 90 €. Això és, uh, és interessant, aquest llibre, sembla molt interessant. Crea una època tèrbola de la Barcelona medieval. Mm -hmm. a, a... Nosaltres l'altre dia ja estàvem una xerrada que deia un, un conferenciant que els catalans som un país que ens agrada moltíssim la novel·la històrica i que la història ens agrada molt. I per tant, la història ens la mengem, tant si ens la posen a novel·la negra com a novel·la d'aventures, com a novel·la de sí, crítica... Si en una altra època, ens, això... Sempre diu que ens ha creat una mica l'atenció. Sí. Per tant, jo suposo que és un és escletxa, mm. o molts autors doncs, els hi va bé, no? Doncs es recrea una època medieval, som més a les tensions de la l'acord, on es forja la successió del conte Ramon Berenguer I. Llavors, mentre està passant això, Martí Barbany, que és un nevilier i posseïdor d'una de les fortunes més grans del comtat, s'enfronta als amors de la seva jove filla, fatalment marcats per la diferència de classes, que ja sabem que mitjana uh, això era una, un pecat obre, i, i llavors hi ha una venjança ordida en el submont de la ciutat medieval i que amenaça la seva vida. Per tant, jo crec que és una novel·la d'Aventis, mm. medieval, que té tots els ingredients per ser una novel·la interessant, per regalar per Sant Jordi. I com eh? deies, doncs com que hi ha molta gent que li ha agradat la novel·la històrica... I Històrica. allò hi que passen sí. coses i d'aventures fins i tot, doncs... Jo crec que és ideal. Volia recomanar-nos-nos-nos-altre però, com que no tindrem massa temps, però és que torno a recomanar un que havia recomanat per Nadal que és Temps entre costures, de Maria Dueñas sí. que el tenim en català és un llibre interessant, jo continuaria dient que la gent el llegís ja llegit És un no? llibre, el tinc ara, és el següent la meva mare se l'ha acabat de llegir, que li vaig regalar jo per Nadal i m'ha dit que és un llibre fantàstic que li ha encantat És que tothom Tothom, per tant... Per jo... tant, és un d'aquells mm. que no podem fallar, no? Aquest és el moment, també. Eh? <ríe> que allò que no sabem molt bé, doncs mira, aquest Home, és un aporto segura. aquest s'avui més que el teniu en català, claro. que abans només el en castellà. Després, un Murakami. Uh -huh. eh? uh, L'Aruki Murakami, un llibre que és... Uh, es diu, escrit, un u, i llavors, o sigui, 1984, però en lloc del 9, és una Q. Oh. Eh? És a dir, UQ84, mm -hmm. perquè en japonès la lletra Q i el nombre 9 són homòfons, és a dir, sonen igual. I per tant, els dos es pronuncien Q. Oh. Eh, llavors, ell, de manera que UQ84... És sense ser-ho, és 1984, que és una data que tots tenim com a raons del George Orwell, no? Uh -huh. uh, això, que fa aquesta, aquesta variació a la grafia, diu que reflecteix l'alteració del món en què eviten els personatges de la novel·la, que és també sense ser-ho, al Japó, està situada al Japó, de 1984. Em sembla uh, que és una novel·la bastant estranya, aquesta, no? És una novel·la estranya... Mmm... Jo, per l'argument que he llegit, no m'ho sembla, tot i que hi ha de tot, perquè hi ha sectes religioses, eh, hi ha corrupció, hi ha maltractaments, eh, és és una, noia, és una noia japonesa que, seu que es dedica a assassinar maltractadors ah. i al mateix temps coincideix amb un noi que es dedica a escriure novel·les de, de misteri, eh, coincideixen tots dos en un espai-temps i llavors eh, es fan amics i, i és la història d'aquests dos personatges una mica sinistres i diu que tot el tota la novel·la recorda una mica a l'Orwell. Mm -hmm. eh? Ara, això és pels fans de Murakami, que jo a Murakami no és sant de la meva devoció. L'he llegit, aquest llibre no, però a mi el Murakami costa molt. En canvi, el meu fill, per exemple, s'ho llegeix tot perquè l'entusiasta, l'entusiasme. Potser pensa sí, en que Murakami... Sí, és, és molt de seguidors, eh? D'una persona que li agrada molt... la gent que li agrada molt i la gent que no. I potser la gent jove li agrada molt, eh? Més que potser la gent d'una edat més... més... Més Avançant, entrada, diguéssim. més avançada, més amb experiència. Exacte, més experiència m'ha Veus? Ja ho sabia jo. Us he de recomanar una novel·la negra, que no entrarem en detalls, evidentment, perquè cada Sant Jordi la dona León ens treu el llibre de l'any i després segur que Sant Jordi es passejarà per aquí, la dona sí. León signant llibres. L'any passat em de que ens vas explicar que fins i tot que des de Roma va sortir un vaixell per venir a Barcelona sí, a passar el Sant sí, Jordi. Exacte, exacte. No sé si aquest any amb la crisi Et sembla que ho han aquest any fet. Tot no. això no farem res, res. I això que a mi hi crisi, sí. també. Aquesta vegada es diu Conclusions preliminars i ja, com que el llegirem i en parlarem, més que us faig ja saber que ha sortit Editions 62 en català i Península en castellà val 19 euros i que ja està a les llibreries. O sigui, que aquesta sí que és llibre Ja ho sabeu, més Jordi. que els, els seguidors d'aquesta secció ja sabran molt bé qui és la dona Leo. Home, oh i tant, no cal parlar de Brunetti i de tots no plànex. Però bé, algun dia parlarem del llibre. Molt bé. Després, un llibre d'un gran escriptor, que és el Philip Roth, que no és el rot mm, cinematogràfic que mm -hmm. algunes persones pot confondre, i es diu Nèmesi. Nèmesi, <coughs> uh, hi ha molts títols de novel·les que es diuen Nèmesi, fins i tot uh, la a sí, Crístic i ha escrit un llibre que es diu Nèmesi. Jo el que no entenc és com poden posar el títol d'un llibre que ja existeix, quan, a veure, hi ha el dipòsit legal que pots estar mirant els, els títols. Sí. I ara aquestes coses haurien de vigilar-se una mica, doncs, bé. Mm... Els agrada la paraula i davant. <coughs> és una novel·la, <coughs> perdó, que se situa a New Jersey, el Philip Roth, l'escritor, és de New Jersey, la situa en New Jersey, en un moment, a l'any 44, quan hi havia una epidèmia de polio. Mm. Eh? Uh, de polio, vaja, perdó. Eh? I llavors aquesta epidèmia de polio va uh, ocasionar molts morts. Llavors, aquest protagonista és un... És un un professor, que no ha tingut gaire sort a la vida perquè la seva mare va morir de part, el pare que és qui s'havia d'encarregar d'ell va passar molt de temps a la presó i el van educar els avis. Ella més a més, és una persona, protagonista, molt miop i això li ha impedit d'anar al front o sigui que això és una mica, ja saben que els americans aquestes coses ho tenen molt, molt patriòtics, molt patriòtics sí. això és un problema, però aquests avis materns que l'han educat li han ensenyat, li han donat prou efecte, li han posat disciplina, li han, li han donat uns principis importants. Llavors aquest home eh, es troba en un moment amb què eh, aquesta epidèmia de polio mata a molts dels seus alumnes que els està donant classes a l'estiu i la impotència i la ràbia que sent aquest senyor eh, davant d'aquest fet, no? Però llavors aquesta novel·la aprofita per aquesta situació personal per demostrar com pot ser eh, o sigui, com les nostres exigències morals eh, es desmoronen quan tenim por és a dir, quan Ui, els pares veuen que els fills comencen a morir Mm -hmm. busquen causes, és a dir, al lloc de pensar i com ha pogut agafar aquesta, aquest virus no? I, i com ha pogut ser contagiat i llavors comencen a pensar seran els italians que tenim al barri sí, o seran les granges exactes, les granges d'animals els refrescos de la geladeria serà als partits de béisbol que feia aquest professor que els hi donava classe llavors, eh, igual aquest home quan els feia sortir el pati hi ja havia massa temperatura i això va fomentar que agafessin l'epidèmia llavors tothom es comença a exaltar moltíssim Uh, li diuen a l'home que ha de marxar d'allà el volen fotre fora llavors ell té una crisi personal pensant potser m'hauria de quedar i ajudar i no pas marxar com un covard mm -hmm. és, o sigui que també és una, una introspecció del personatge i és, uh, el, és a dir és el moment que tothom es plantege fins i tot l'existència de Déu. És a dir, si Déu és tan bo i tan estima tant nens, eh, si existís Déu, permetria que haguessin aquests desastres, aquestes morts? Aquest és el gran argument de sempre, Exacte. no? Doncs es veu que és una mica amb aquest sentit. Eh, és el seu ho mal, plantejament, la mort, de, o sigui, la mort, Déu, el mal, la qüestió racional, la tensió entre l'individu i la comunitat, la crueltat de la societat nord-americana, on sempre hi ha la presència del mal per és a dir el vulnerables que som nosaltres com a éssers humans. Sí, sí, en les mm. posicions més extremes, com sempre es diu, que sí. es demostra no, el tipus Exacte. de persones que som i és veritat, I tot i que no absor... ens agradi, eh? eh. Sí, ens Perquè, perquè normalment, primaris, eh? normalment no ens sorprenem allò en positiu. No, no. Per tant, jo penso que ha de ser una bona novel·la. A Philip Roth, la, la novel·la anterior que havia fet no va estar gaire ben rebuda per la crítica, però em sembla que hem tornat a tenir un, un, bon, un bon argument. Nemesi, eh? Recordem el títol. Philip Roth. Un èxit espaterran que es diu indigneu que és un llibre que no sé si no us he dit a parlar, però és un llibre fantàstic, Uh, amb el pròleg amb l espanyol del José Luis San mm. uh, Dic això perquè els dos, entre l'escriptor i el proroguista, sumen, tots dos, si sumem els anys que tenen, aniríem fins al descobriment d'Amèrica, però oh, sí. els dos són molt grans. Però Indignaus és un llibre que val 5 euros. Mira. Publicat a destino. Molt bé. Del Stefan Hessel. Uh, Stefan Hessel. I us explico... Ha despertat un fenomen de lectura a França on han venut més d'un milió d'exemplars i fa tres mesos que està a les llistes de vendes. Mira. Amb poques i conductents pàgines, perquè en té molt poques, aquest senyor, l'Estèfan Hessel, convida sobretot els joves a despertar i a canviar la indiferència per una indignació activa. Ell diu que és per la insurrecció pacífica. Per què? Hessel va aconseguir sobreviure a la tortura i a la deportació al camp de concentració de escrit Butchenwald, i el 1948 va formar part de l'equip internacional que va redactar la Declaració Universal dels Drets Humans. déu nhi Avui té avui 93 anys, aquest senyor. Aquest venerable veterà de la resistència ha contagiat el seu missatge d'esperança i de rebel a milions d'electors, els que convida a no claudicar ni deixar-se impressionar per la dictadura actual dels mercats financers que amenaça la pau, i la democràcia. Perquè ell diu que ja és hora que, les preocupació, que la preocupació per l'ètica, per la justícia i per l'equilibri durador prevalguin. És un llibre que està sent un èxit. Vull dir, jo crec que, més, que val la pena. I més, com dius, eh? 5 euros, eh, poquetes pàgines... I, I, I sobretot i per la gent perquè es motivi, no? Per tant, això és un llibre que diríem no ficció, o sigui, en català. Uh -huh. Que us he anat barrejant, però ja veieu quin són ficció no ficció. Jo crec que seria interessant. Indigneu-vos. Eh? Ah, ah, també indigneu em recordo d'un llibre d'un filòsof català, que no me'n recordo, a sembla Obereda, però no me'n recordo el nom, que, que es diu contra la indiferència, precisament. Mm. I va una mica la línia... Doncs una mica així. Aquesta. Que doncs... a vegades ho penses, no? Sí. Els joves haurien de re... És una mica en el moment aquest d'indiferència de, sí, de mi no? això no m'importa, de Exacte, mi el que doncs que sí. els polítics no m'importa, no? Doncs, eh... Però suposo que es troba el camí, la manera de dir-ho, eh? de, de que la gent de convencer aquesta gent. Després, eh, hora d'anar acabant, us recomano sense explicar gaire <ríe> que porto més. una llista Sí, infinitat. però bueno, us diré els títols sense explicar gaire més. Per exemple, el pare Manel més a prop de la terra que del cel, que l'ha escrit el Francesc Buixeda sobre la història del pare Manel, una persona que segur que està treballant a Barcelona als barris més, més pobres de la Trinitat, a Roquetes, un senyor que té la creu de Sant Jordi i que ara eh, l'Església diu que l'excomunionarà perquè va finançar dos abortaments a dues noies que ell diu que ho va fer perquè si no aquestes noies haguessin abortat a casa amb possibilitat de sagnar-se i de Clar. morir. Doncs ara està la crisi Són morir, aquestes eh? coses eh? Que, que, vaja No s'entén. No jo ens crec... hi ficarem, però... No, no però bé, portava moltes coses per dir d'aquest llibre, però no cal. Jo crec que llegint-los, llegint lo llegint ja, ja... Vull dir, dient el títol ja sabeu, eh? No, i a ja més sabeu, que, és, que, és eh? un, que, que és un personatge molt conegut, al sí, pare Manel. Sí, i que ha estat vinculat doncs, al Serrat, molt, amb el Rubianes abans... Quan Gent fe... de la cultura li I, donat exacte, recolzaments. i que reculliners sí. per ajudar-los. Després hi ha un títol llarg, que ara estan de moda, eh? Blanc bo busca negre pobre, dos punts, crítica de la cooperació i de les ONG. També molt interessant. Eh? És editat per La Campana, escrit per Gustau Nerín, i és una mica de, de reflexió sobre si la cooperació serveix o no serveix pel que hauria de servir. Eh, els cooperants, si, eh, per què ens segueix interessant eh, ajudar, per exemple, uh -huh. o cooperar, o fer aquestes grans la maratons? Eh? La solidaritat. Qui són els addictes a la cooperació? Els europeus o els africans, per exemple? Són consumidors de solidaritat més que no pas solid... Som Eh? consumidors de solidaritat més que no pas solidaris, que s'amaga darrere de la generositat? Perquè, és clar, estem veient, diu el llibre, que fa 50 anys que s'estan fent cooperacions, per exemple, a l'Àfrica, i que no s'està arreglant absolutament res. Per tant, s'ha de mirar què és el que falla. Eh? Vull dir, llavors és un llibre que analitza sense embuts, i critica tot aquest tema de la cooperació i les ONGs. Ja t'ho eh? diu una mica amb el eh? títol, eh? Blanco. Blanc bo. Blanc bo busca negre pobra, eh? Vull dir, com si realment... A veure, i, i, i qui en digui que no ha volgut cooperar mil vegades, vull dir que... Mm. Un llibre d'assaig interessant, també. Últim. Últim, ja no puc dir... Bueno, doncs, últim, mira, últim diré. Un llibre d'una persona eh, nòrdica que no és de novel·la negra. Es diu l'escriptora Sophie Oxanen, i el llibre es diu Purga. Està editat per Salamandra i val 19 euros. Us he de dir que és una novel·la que aquesta noia, la Sophie és una jove prodigida de la narrativa nòrdica, ha merescut els premis més importants del seu país... Ha estat llibre revelació a França, s'han venut més de 200.000 exemplars i ha obtingut el Premi Fèmina de Literatura Estrangera i ha estat guardonada amb el Premi a la millor novel·la europea del 2010. déu Europea, eh? I és eh, narrada en capítols curts que alternen present i passat d'una zona rural d'Estònia de l'any 92, on, quan acaba de recent recuperada la independència de la República Bàltica, quan una dona gran que malviu sol al costat del bosc troba al seu jardí una jove desconeguda, exhausta i desorientada, que és una noia d'uns 20 anys, russa, víctima del tràfic de dones que ha aconseguit escapar dels seus captors. Ha acudit a la casa d'aquesta dona perquè l'ajudi, perquè necessita ajuda. I llavors eh, és un, el present i el passat d'aquests dos personatges que mantén suspens el lector fins a l'última pàgina. Es parla de la por, de la humiliació, de la supervivència, és a dir, té moltes lectures i molts matisos. Jo penso que és una novel·la interessantíssima, a més amb el premis que arrossega i es diu Purga. ¿Eh? de salamandra i no puc dir res més, però tenia una altra. Tenia dos més. Déu-n'hi-do, déu, déu que teníem aquí apuntat una, una llista sencera de, de llibres, com, com si dient... No s'acaben mai. Doncs ja sabeu que excusa, amb nosaltres no en teniu. I, i si us heu fixat, no he anat al llibre bestseller. És a dir, no he buscat eh, potser el que serà més venut de Sant Jordi mm -hmm. perquè seria fàcil, això. Vull dir, jo he pensat que ja si comprem alguns siguin llibres que valguin la pena. Eh? Molt bé, doncs sobretot recomanar tothom que dissabte vagi a remenar... Exacte. Això és la tradició. Que ens hi trobareu a tots. Anar a Barcelona, a llibres, per Tiana, per tot arreu. Anar veure els autors, fareu Exacte. moltes signatures de llibres, és també Meteora. Home, nosaltres a Meteora <coughs> tenim autors, sobretot, <coughs> perdó, a la Marta Passarrodona, que és el Premi Nacional de Literatura d'enguany, doncs que aquest any se la barallen totes les parades per tenir-la, signant. I els altres autors que nostres, que també amb les quatre novetats que hem fet, les altres quatre novetats també hi seran. I, si algú vol venir a veure, nosaltres estarem sempre tenim una paradeta davant del Bulever Rosa. Uh -huh. Per tant, de passes de Gràcia. Allà, mmm, els meteòrics hi som <laughs> pràcticament tot el dia. Incansables. Exacte. Que maco, doncs, sí. aquell dia. Que no plogui. <laughs> A mi què ja fa, els aquella fa, no plourà, no plourà. Bueno, ja saps que molts Sant Jordis plou. però això ho dic, molts, per això dic. Però bueno, però bueno. No. creuarem els dits Exacte. dolors que vagi molt bé. Moltes gràcies. De bon Deia. dia.